בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה, המשך מכתבים, דשנת ה' אלפים תר"א שכ"ב ברוך השם, יום א', ערב סוכות, תר"א, יפרד קטן, ברסלב אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי היום באמצע תפילת שחרית, והיה לי לנחת. והשם ישמחנו בשמחת החג הקדוש הבא עלינו לטובה. ותזכה על ידי השמחה שישלח השם מטבח רפואה שלמה לזוגתך תחי. כי שמחה היא רפואה לכל מיני חולת, רחמנא לצלן. והנה נחשפתי מאוד למלות רצונך, שהוא רצוני, לכתוב לך דברי אמת מעניין עד היומה. אך תריד נא טובה ועדיין לא הנחתי תפילין דרבנו תם, ולא הגביעו כנפי הסוכה וכולי. אך תשוקתך מכריחני לכתוב לך מעט מאשר דיברנו אתמול בסעודה שלישית. שכל בחינת סוכה וארבעה מינים הקדושים, הכל להשלים ולהוציא לאור הספרים הקדושים של צדיקי אמת בכל דור, שעל ידי זה נשלם התורה וכו'. שבזה אנו עוסקים באלו הימים, להשלים את התורה בשמיני עצרת ושמחת תורה, שהוא סוף, גמר ותיקון של ראש השנה ויום הכיפורים, כמובא בכוונות. וכל מצוות ארבעה מינים בעדיים להאיר ידי השמיכה בידי הכתיבה, העוסקים בכתיבת כתב ישראל. בפרט הכותבים ספרים קדושים של התורה הקדושה. עד אשר יתקיים וידע כל פעול כי אתה פעלתו וכו'. כמו שמסיימין אחר נטילת לולב, למען דעת כל עמי הארץ כי השם הוא האלוקים וכו'. והנענועים הקדושים הם מבחינת תנועת הקולמוס באוויר, המובא בתורה ח'די רבי שמעון שאנו עוסקים בה עתה. והשלושה מינים אשר הלולב הם מבחינת ג' אצבעין בקולמוסה המובא בתיקוני זוהר. כדי להשלים התורה בבחינת לוחות האבן כתובים באצבע אלוקים. ושייך לזה מאמר תיקוני זוהר, ובגין כך, בקנה דילך דיוק אל מוסא, בזה ימה דאורייתא. והכל להודיע ולספר לכל בא העולם גבורותיו ונפלאותיו וחסדיו שעושים עמנו בכל דור ודור. ששולח לנו צדיקים אמיתיים כאלו, שמגלים לנו חידושי תורה נוראים ונפלאים כאלו, שעל ידי זה נמשך קיום התורה. שהעדי זה נתגלה אלוקותו יטבח. וזה בחינת הסוכה, בחינת ענני כבוד שהלכו לפני ישראל בנסיעתם במדבר. והארון עם הלוחות אבן שלפניהם, בבחינה הזו צריך איש הישראלי ללך בדרך, אין רחוק אין קרוב, או בעירו כשהולך בשביל משא ומתן ופרנסה, כגון לבית הפסט וכו', שצריך לכוון כדי שירוויח ויתן צדקה להיות בכלל תומכי אורייתא, העוסקים להוציא לאור ספרים הקדושים. וגם צריך לכוון, אולי יפגע עם איזה אדם לדבר עמו מהתכלית, ולהודיע לו מאמיתת החידושים של התגלות התורה של צדיקי אמת שבדור. ועוד יש הרבה בזה. ועל ידי זה זוכין לשמחה בחינת אור צדיקי משמח, בחינת זמן שמחתנו. ושלמות גמר השמחה ביותר ובשמחת תורה, שאז משלימין התורה. וכל אחד נוטל ספר תורה בידו ושמח בה על חלקו שיש לו בהשלמת התורה בבחינה הנ"ל. ושים לבך להבין היטב כל הנעל, ותדברו מזה ביום טוב הקדוש הבא עלינו לטובה. ותזכרו מה שדיברנו מזה בראש שנה יעבר, ותתחזקו מאוד לשמוח על חלקכם בכל הנעל. כחדבת השם היא מעוזכם, עד ישקיף ויראה השם משמים שנזכה בחסדו להוציא מכוח אל הפועל. ותשוקתכם שהוא רצונו יטבח באמת. נגילה ונשמחה בישועתו. בינתיים הרמנו את כנף הסוכה, את האתרוג המוהדר, גם כן ראיתי, ברוך השם, הכל הנכון. להגיד כי ישר השם, צורי וכולי, מי ייתן שנהיה גם כן בכלל ישרים. אך לעת עתה אנו שמחים שאנו מחברים עצמנו לצדיקים ולישרים ולישרי לב שמחה. דברי הכותב בחיפזון גדול בישועתו תמיד, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה לנצח, לכולם נאמר כל הנ"ל. ולכל החפץ לשמוע דברי אמת. שכ"ג בעזרת השם יתבח יום א' לך לך תר"א. אהובי בני חביבי נויר, וכתבך קיבלתי מה שכתבת, שאתה לומד הספר, החיית אותי מאוד. בפרט מה שאתה מחיה עצמך, כמו שכתוב שם בתורה האמור אל הכהנים בעניין הצדקה. כי כך חובת הלימוד שיבוא לידי מעשה, בפרט ספריו הקדושים, שמלאים רובדות ועצות טובות. אך הזכרתני בני חביבי שביום טוב העבר החייתי עצמי הרבה בהתחלת התורה הנ"ל, במה שכתוב שם, שעיקר הכלי זין של הצדיק היא תפילה, וכל המלחמות שילחום, וכל הכבישות שיקבוש, הכל על ידי התפילה. והזכרתי מה שכתבתי ודיברתי בזה, ונזכר בהליקוטי עצות, שנאמר גם על כל אחד מישראל, שכל כלי מלחמתו הוא התפילה. ודיברתי בזה קצת עם אנשי שלומנו אז. וגם עתה אני מחיה עצמי בזה. כי כל לשון ולשון הקדוש והנורא של רבנו זיכרונו לברכה, שמזכיר אצל כל דבר, יש לו כוח מיוחד לעורר ולחזק את הלב ישראלי לעסוק בזה. ומי בליבו שכל כלי זין שלו התפילה, מתעורר מחדש לעסוק בזה. ואם כי אין לי כוח ללחום כל כך, אבל הלא אני כמו האיש חיל הפשוט שגם הוא לוקח כלי זין מבית המלך. הוא מוכרח ללמוד תכסיסי מלחמה בכל יום, והכל בכוח המלך והשרים המלמדים אותו וכו'. ואיכשהו אני יודע שהמלחמה ארוכה וחזקה מאוד, ואין לי שום כלי זין וכו', כי אם מעט דיברו פי. וגם זה בישועת השם ונפלאותיו העצומים. ואי אפשר לבאר על פני השדה כמה אני חזק בזה. וגם אתם צריכים ללך בזה, לידע כל זה ויותר מזה. ואין בליקוטי עצות בתחילתו מזה. יתר מזה, אין פנאי עתה להאריך. אתמול אצל הסעודה השלישית עזרנו השם יתבהח שדיברנו הרבה דברי תורה, שהחייה מאוד את כולנו. בני יוסף יונה שהחייה עדיין חלוש מאוד, ומוטל על ארז דבר רחמנא ליצלן, ואיני יודע כלל מה לעשות. נא מאוד לזרז את כל עץ של שלומנו שהתפללו עבורו, והשם יתבהח ישלחם וישלח לו רפואה שלמה, ולבתך תחיה. רפואת הנפש ורפואת הגוף וכו'. רחם רחם, הושיעה הושיעה, כי אין כוחנו אלא בפה וכנ"ל. כמו שכתוב, ואנוכי תולעת ולא איש. וכמו שדרשו חכמינו זכרונם לברכה, מה תולעת אין כוחה אלא בפה, אף ישראל. ואף על פי כן אני מתחזק את עצמי לבטוח בישועתו ולשמוח בחסדו. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב. שכ"ד בעזרת השם ידבח, יום ד', לך לך ת׳א. אהובי בני חביבי שיחיה, מכתבך קיבלתי עתה. כעת אין לחדש, ומוסר כתב זה נחוץ. בני שיחיה, לפעמים יש לו איזה שינוי לטובה, ועדיין הוא חלוש. השם יסעדנו מהרה בשלמות. גם ענבים קיבלתי, השם ידבח, ישלח לו רפואה בדבר השם, על ידי כל מה שיאכל וישתה. בבחינת וברך את לחמך ואת נעמך, ועשירותי מחלה וכו'. והשם יחזק אותך ואותנו שנזכה לפרש שיחתנו לפניו יתברך בדברי חן ואמת באופן שישמע שוועתנו וישענו ויעזרנו מרע למען שמו. דברי אביך נתן מברסל רבי ליבלי מבעליב שהיה חתן רבי יעקב חתן יודל הוא עתה בביתי וזה סמוך בא לכאן מה שלא היה פה חמש שנים. זכרו היטב מה שנעשה בעולם כל אחד ואחד כי לא דבר ריק הוא מה שנעשה בכלל ועם כל אחד בפרט בכל עת וכל יום. גדולי מעשי השם מאוד עמקו מחשבותיך. שכ"ה ברוך השם יום א' ואירע תר"א. שלום לאהובי בני חביבי שיחיה ויוצא חלציו שיחיו. מכתבך קיבלתי עתה, והחיית אותי מאוד במה שכתבת שאתה עוסק בספריו הקדושים. כי זה כל חלקי וכו'. יהי כן השם עמנו שתזכה ללך לקיים כל דברי תורתו הקדושה. ובשבת העבר דיברנו בהתורת צוהר תעשה לתיבה תהילה לקהל. והיה אצלנו חדש. והעיקר שצריכים בתוקף החושך למשוך את עצמו אל האמת. ובפרט בפרט בעת התפילה, שאז החושך מסבב מאוד מאוד. צריכים להיזהר מאוד לראות את דבר הדיבור באמת. ואז יאיר לו השם מטבח. וכפי מה שכתבת, אתה עומד סמוך לתורה הזאת. נא מאוד, בני, היזהר והיזהר לקיים כל הנעל באופן שתוכל לחטוף מתוך החושך להתפלל בכוונה. כי העצה הנעל בדוק ומנוסה אלפים אלפים פעמים, אך אף על פי כן הבעל דבר מתגבר מאוד מאוד בכל פעם, בחושך עצום בכל, <coughs> בכל תפילה. הוא מסבב במחשבתו מחשבות מבוגבלות הרבה בלי שיעור. וצריכים לזכור בכל תפילה כמה פעמים עצה הנ"ל לפנות עורף מחושך והבלבולין, ולהשתדל לדבר דיבור באמת כפי משהו. ואז יאיר לו השם מטבח הפתחים, עד שיקיים כל העולמות בתפילתו. ראה בני וחכם החילוק ברגע אחת אצל אדם, כי קודם סיבב אותו החושך כל כך, וברגע קלה שהמשיך עצמו לדבר דיבור אמת, זכה לקיים כל העולמות, כי זה כל האדם. שתלויים בו כל העולמות בכל רגע. אך גודל ההתגרות שמתגרעין בו הוא בלי שיעור. אך כבר הקדים לנו השם יתבח רפואה על ידי הצדיקי אמת, כאילו לולא כוחם וכולי, כבר היה מה שהיה חס ושלום. אך אחריה הודיע אלוקים לנו את כל זאת, ראוי לנו לעיין בדבריהם, ולחתור בכל עת לקיים דבריהם באמת. ומה מאוד, דשנת עצמי בשמועה טובה, שאחיו של ידידנו רבי יעקב נורו יצא לחירות. כן יזכה השם יתבהח שיהיה בן חורין אמיתי על ידי עסק התורה באמת, כי אין לך בן חורין אלא וכולי, דברי אביך נתן מברסלב. שכ"ו, בעזרת השם יתבהח, יום ד', חיי שרה, תר"א. מכתבך קיבלתי מסך חמישה זהובים. השם יתבהח ירחם עליך ויחזקיך ויסעדיך לעסוק בתורה ותפילה ומעשים טובים כל ימי חייך. ומה שאתה עוסק בספריו הקדושים כסדר, יקר בעיניי מאוד מאוד, כי חייך לנצח. ונחשפתי שתרגיל עצמך לעסוק גם במה שזיכני השם מטבח לברך ולחדש בהם. והעיקר, שתזכה ללך בהם, להתפלל עם כל תורה, עד שתזכה לשומרה ולעשותה ולקיימה, שזה העיקר. לעת עתה טוב להודות להשם על העבר, ולהתחזק בשמחה בכל נקודה ונקודה טובה. בפרט מה שזכינו לאורות כאלה, לרפואות יקרות וקדושות כאלה, לעצות עמוקות כאלה. מה אומר לך, בני חביבי? חלק מאלף רובבה מאשר בלבי בזה. אם ירצה השם כשתרבה לימודך בספריו הקדושים, ובמה שביארנו בהם, ותרבה בתפילה וכו', קבוא קיוויתי להשם שיפתח לבבך בתורתו. ואז תבין גם בעולם הזה אפס קצה מגדולתו וגדולת תורתו הקדושה. אשר על ידי זה יכולים להבין גדולת בוראינו ידבח, ויתר מזה תזכה להבין לעתיד לבוא. <coughs> ויקבל הרצוף פה איגרת להכיר מן וישלחהו כראוי, ואם יוצא יוסיף גם כן לפרוס בשלומם ולכתוב להם איזה דברים מליבו למען תקבלו דן מן דן. כי כל האיגרות ההולכים בעולם מזה לזה ומזה לזה, כולם שורשם רק מאיגרות הקדושה שבין ישראל, כגון שאלות ותשובות בדיני ומשפטי התורה. מכל שכן וכל שכן, שאלות ותשובות וברורים בלימוד הקדוש של קיום התורה. לחזק ולאמץ ולעורר ולייעץ, לטוב את לב חברו ותלמידיו וכו'. גם נחשפתי מאוד לקבל איזו ידיעה מלבוב, על כן אם עדיין אין לך שום ידיעה, תראה לכתוב בחוכמתך לברד, לרבי יעקב הירץ, או ללבוב, לבקשה מה זה. שעל כל פנים היה להם להשיב, אם קיבלו מכתבנו, מה נעשה שם? נא נע, לבל התרשל בזה, כי רבו העסק הזה עד אין חקר. השם יתחיל לגמור בעדנו לטובה, אמן כן יהי רצון. דברי אביך נתן מברסלם. והשם ידברך, ישלח רפואה שלמה לזוגתך, תחיה וישמור אותה מדוקטורים, אז טוב לה, ותקבל רפואה שלמה מן השמיים. ויפרוס בשלום לכל אנשי שלומנו, בפרט לידידי אבי יעקב נור יאיר, ותאמר לו שראוי לבוא לפה במקום קורבן תודה על ישועת אחיו נור יאיר. וה' יושיע אותו לגואלו מצרת ודחקות נפשו, שהוא גאולה שלמה ויתרה וגדולה מגאולת אחיו. למי שמשים ליבו היטב באמת להסתכל על תכליתו הנצחי. כי עיקר הרחמנות להאיר הדעת האמיתי על נפשו, לדעת בלבבו היטב בכל יום כי ה' הוא האלוקים. וקיים וידעת היום השבועות האלה לבביך כי ה' הוא אלוקים. עד שהזכיר על ידי זה לצאת מכל העוונות והפגמים, שהם עיקר המסורי והגלות רחמנא לצלן. אשר משכיל אל דלות נפשו וחולשתו, לתומכה ולסעדה על ידי הרפואות הידועים לו מכבר, ולנשוא עם נפשו החלושה על הרופאים והדוקטורים האמיתיים היודעים לו להפותה, העוסקים בזה באמת, ובקיאים בזה היטב היטב בשכל נפלא ועמוק עמוק כפי העט והזמן וכו'. השם יסעדנו את כולנו, עדי נזכה להיות כרצונו באמת, אמן כן יהי רצון, נתן הנ"ל. ותפעוס בשלום ידידי הרבני הוותיק פרי קודש מורנו הרב נחמן וראו יאיר נכד אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק לברכה. ותקרא עמו מכתבי זה ותאמר לו שגם אליו נאמרו דברים אלה. ואין צליח לחופלם. ותחזקו שיהיה פעל כל פנים בחנוכה הבאה לנו לטובה. ויתר מזה אשלח לו דברי אמת בעל פה על ידי רבי נחמן עם ירצה השם. <clears throat> ברוך השם, יום ד', תולדות, תר"א, לפרט קטן. שלום אב לכבוד אהובי בני חביבי הרבני וכו' למורנו ערב יצחק שיחיה, עם כל יוצאיך על הצו שיחיו. מכתבו קיבלתי היום והיה לי לנחת, בפרט מה שזכיתי לשמוע שאתה שוקד על ספריו הקדושים. זה חלקי מכל עמלי שזכיתי להתחיל לקיים מעט והודעתם לבניך וכו'. מי ייתן שנזכה לקיים זאת בשלמות כרצונו הטוב. חזק בני וחזק להוסיף בכל יום תורה ותפילה ומעשים טובים, וחדוות השם יהיה מעוזך. ותתאזר לשמח נפשך בכל מה שתוכל, כי זה עולה על הכל. אקוויטל, הפתקה שקיבלתי, והיה לי לנחת שעל כל פנים התחיל להגיע לי איזו ידיעה כלשהו משם. לעת עתה אי אפשר להוסיף עוד מכתבים לשם, ואחריך להמתין עוד איזה ימים, אולי יגיע משם ידיעה לטובה, ואחר כך נטייה יצטרך להתנהג, ועצת השם היא וכבר ידענו שבכל העסקים, מגדול ועד קטן, בגוף ונפש וממון, אין לנו על מי להישען, כי אם הלווינו שבשמיים, ובפרט בעסק הזה הנוגע וכו'. בעל הישורות אשר מחשבות ליבו לדור ודור, הוא יתחיל, הוא יגמור בעדנו לטובה. ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך איננו. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב. שכ"ח ברוך השם אור ליום ב' ויצא תר"א לפרט קטן. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי. אחד על ידי רבי דוד עם המכתב היקר בעיני מלבוב. אשר לזה ציפיתי וקיוויתי הרבה ברוך השם אשר עזרנו עד כה. כן יחמול השם ויעשה למען שמו ויעזרנו לגמור עסק בשלמות כרצונו וכרצון יריו. גם היום קיבלתי מכתבו עם מסך עשרה זהובים שבאו במועדו ובזמנו, כי ביתי ריקן אתה. רק ברוך השם יום יום, הוא לא יעזוב אותי בחסדו הנפלא. גם קיבלתי עפודי לי והחתימה, והכל יקר בעיניי. אשלם השם פעולך אותי עם משכורתך שלמה מאת השם. ותזכה לשקוד על דלתי התורה ועבודת השם בשמחה ומתו לבב לנצח. מה יקר בעיני בכל עת אשר אתה כותב, שאתה מכיה נפשך בספריו הקדושים? כי באלה חפצתי, הפוך בהם והפוך בהם וכולי. כי יותר ממה שכתבת, הם מכאים הרבה בעתגליה ובעתקסיה אשר אין לשער. מי ייתן שנזכה להתוועד יחד כמה פעמים בשנה, כי יש כמה עיתים שהשם מטבח עוזר אותנו בהיסח הדעת. לדבר ולשוח שיחות נפלאות ונוראות, המוכרחים מאוד לחיות וקיום הנפש. ומאוד קלטה נפשי שתזכה גם כן לשומם. אך טוב טוב מה שמשתוקק משם אל האמת, ובפרט שאתה מחיה עצמך בספריו הקדושים, הכלולים מכל טוב לנצח, לכל אדם שבעולם, בכל דרגה ובכל עת. אשרנו שזכינו בימינו להמשיך תורה נוראה כזאת, אשר היא כל תקוותנו וקיומנו עתה. והשם יגמור בעדנו לטובה. דברי אביך דורש שלום תורתך ומעתיר בעדך נתן מברסלב, ושלום לכל עד ששלומנו. שכ"ט ברוך השם יום א' וישלח תר"א. אהוביבני חביבי קיבלתי מכתבך עם מסך אחד רוב על כסף. ואם שהגיע תהילה על הקהל במועדו בזמנו, כי אין בביתי לפרוטה, ישלם השם פעולך וכו', אם כל זה קשה עליי לקבל מאיתך כל כך, כי כבד עליי לשאת מה שאתה נותן לי יותר מכוחך, ואין לי יודע בעצמי איך לכתוב לך בזה. אם ירצה השם כאשר תהיה פה אולי נוכל לדבר בזה, באופן שתזכה לנקודת האמת בכל הדברים, שתזכה לקיים רצונו יתבח באמת, ומחמת נחיצת מוסרי כתב זה אי אפשר להעריך, בפרט בעסק הזה, שגם בעצמי אין לי יודע איך לייעצך בזה. לעת עתה אל תבלבל דעתך הרבה בזה, כי איכשהו בוודאי זה טוב יותר מהכל. והשם יראה בתום לבבך ויושיעך בכל מה שאתה צריך להיוושע ולהיתקן, בכל מה שחסר לך, ברוחניות ובגשמיות. דברי אביך, נתן וברסלב. ש"ל יום א' וישב, תר"א. בני חביבי, נכתבך קיבלתי עתה עם הקוויטל, מאבי יעקב והיה לי לנחת. ואין כל דבר להודיעך, לא והנה ימי חנוכה הקדושים ממשמשים לבוא. ולהשם התקווה שנזכה לתבית יחד, ופנים אל פנים נדבר. השם ידבר לזכנו לקדושת חנוכה להמשיך הדיבור הקדוש עלינו ועל דורותינו ועל כל דורות וכו'. דברי אביך, נתן מברסלב. ש"א ברוך השם, יום א' זאת חנוכה תר"א. בני חביבים לכתבך קיבלתי עתה עם השני זהובים בעת, טרדתי מאוד. בגודל הצער שהיה לי ממכתבך, תוכל להבין בעצמך, צערך הוא צערי, ובכל צעדך לי צר. השם ידבח ירחם ויושיע מהרה. וגם מה שכתבת במכתבך, שיש לך לכתוב, על כמה בוגין. אני מבין מהרחוק, כי ידעתי את מכאובך. אך כבר הקדים לנו השם ידבח רפואה למכה, מה שזכינו לידע מאופן נאמן כזה. הוא ירפא אותך ואת כולנו רפואה שלמה בגשמיות ורוחניות, ויעורר רחמיו על ידידי, וישלח לו מרע רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ופרואת הגוף בתוך שאר חולי ישראל. ומחמת שאין דעתי צלולה עתה כלל, אי אפשר להעריך כלל. ואני מקווה להשם לשמוע מהרע טוב מבנך שיחיה לאורך ימים ושנים טובות, אמן כן יהי רצון. דברי אביך מעתיר בעדך ומצפה לישועה נתן מברסלב. ואל תשכח כי גדול השם ואין יודעים כלל וכולי. ש״ל ב׳. ברוך ה׳ יום ד׳ ויגש ת״ר א׳. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי עתה והיה לי לנחת. כי ברגע הקודמת הייתי מצפה מאוד למכתבך, וקיוויתי לה׳ שישיום מהרב ישלח רפואה שלמה לבנך שיחיה. ולעת עתה חזק ואמץ ושמח נפשך בכל מה שאפשר. והנך רואה כמה פעמים שה׳ מטבח מושיע תמיד, ולא כך חטאנו עושה עלינו חלילה. קבל, קבל להשם ויושיע לך, ומחמת נחיצת מוסר כתב זה אי אפשר להעריך. דברי אביך, נתן וברסלב. ש"ג ברוך השם, יום א', עשרה בטבת, תר"א, לפרט קטן, ברסלב. הרובים נחבבים מכתבך קיבלתי עתה, אם עשרה חצי רוב על כסף, אשלם השם פועלך וכו'. והחייתני בדבריך, מה שכתבת, שתהלה לקהל חי. היה שינוי לטובה לבנך, ונכדיש יחיה. השם ידבח יגמור רפואתו בשלמות, ויזכה לגדלו בנחת, ולשמוח בו עם כל בניו שיחיו בטוב ובנעימים. ויגדלם לתורה ולכו פעול מעשים טובים לאורך ימים ושנים טובים, אמן כן יהי רצון. והנה בדעתי לנסוע עם רצי השם ביום אחר לדרכי לאומן, השם הנחני בצדקתו במעגלי יושר. כי אני סומך עליו ידבח לבד. ותהילה לקהל היו לנו עורכים הגונים על שבת קודש שעבר. יותר מבעשרה, ובחסדיו הגדולים דיברנו תהילה לקל, דברי אמת רבה, ושמחנו בחסדו עד שהלב נשא את רגליהם ורקדו בשמחת השם ובשועתו. גדולים מעשי השם ונפלאותיו ונפלאות חסדיו שהוא יתברך עושה עמנו בכל עת, ובפרט בשבתות השם ומועדי השם. מה אדבר חסדו גדול עלינו ואמת השם לעולם? וקצת תשמע מפי רבי דוד, ותראה לדבר עמו עד שיזכיר את עצמו כל מה שעבר בכל סעודה, מה שדיברנו בחסדו. בפרט בסעודה שלישית. וצריכים לחזור ולזכור היטב דיבורים הקדושים האמיתיים, כי לא דבר ריק הוא, מה שהשם נטבח מפליא חסדו עמנו בכל עת. לזכורת לדבר בשבח גדולת הצדיק האמת ובנפלאות תורתו ושיחותיו ומעשיותיו הקדושות הנוראים מאוד. בניי ואחי חזקו וימצו מאוד מאוד איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק. להזכיר זה את זה ולעורר זה לזה, ולזכור חסדי השם ונפלאותיו ולהיות מודה לעבר בכל עת, ולבקש לאבא להתחזק את עצמו בכל יום מחדש ברצונות וכיסופים טובים באמת, עד שיכניס הכיסופים בתוך דיבורים, ופרטן בפה מלא, וישפוך שיחו לפניו יתברך כבן לפני אביו. ואיך שעובר על האדם, ואיך שהוא, אה למנע עצמו מן הרחמים. כי השם נדבך שומע תפילת כל פה ומתהווה תמיד גם לתפילתך ולתפילת הפחותים ביותר. ויזכור היום כי שבעת עניים אתה תשמע. בני בנימוסה אביך, כי ידעתי כמה כבד עליך העניין הזה. אבל באמת אם תרגיל עצמך בזה הוא נקל מאוד. בעיקר שתשליך דעתך בחוכמות של הבל. רק תבטל עצמך כאילו אין לך שום דת וכאילו נולדת היום. ותאמר בכל פעם היום אתחיל לשפוך שיחי וכולי. ותסתכל בכל עת אל האמת להוציא הדיבור באמת כאשר דיברנו מזה הרבה בשבת חנוכה העבר. הפוך בהם והפוך בהם עד שתזכה לקיימם בכל יום. עד שתזכה לבוא לשמחה גדולה על ידי זה. יתר מזה אין תנאי להעריך. אביך מעתיר בעדך ומצפה לישועה. נתן מברסלר, ש״ל ד׳ ברוך השם יום ב׳ שמו תר״ש בפרט קטן טפליק. בני חביבי מכתבך קיבלתי בשעה זאת קודם תפילת שחרית ואני טרוד להתפלל וללך למיקרה כי כבר הגיע זמן תפילה. ובתוך כך בא הציר דפו עם מכתבך עם הדף אשר לזה קלטה עיני לראות בזכות לראותו בגודל שמחתי ונחת רוח שעשית לי, מה שזירזת עצמך, לא דייני תבין מעצמך. אך אי אפשר להעריך עתה כי אני טרוד להתפלל, והנה הפסקתי במכתבי והתפללתי שחית. ועדיין לא הנחתי תפילין דרבנו תם, לעת עתה אין יכול להעריך כלל. אם ירצה השם מאומן, נכתוב בביאור יותר, בפרט אם יזמין השם מטבח עוד הפעם, שיהיה שליח מיוחד לשם. ולעת עתה אכתוב בקיצור ללבוב. מה שכתבת לו אתה, הובטחני בהשם שבוודאי לא יראת הכלה על ידו. בפרט שגם אבי יעקב ירצו עבנו, וכעת תסיס ותגיל בגודל חלקך בזכות הרבים לנצח כזה. לכו חזו מפעולות השם גדולים מעשי השם, עד אין חקר ואין נספר, מי ימלא בגבורות השם וכו'. דברי אביך הנחוץ מאוד, כותב בחיפזון ובשמחה רבה ומצפה לישועות רבות כאלה וכאלה. עד אשר ימינו יעביר החושך מעיניהם, ואז עיני כל יראו נפלאות וכו'. ושלום אלוהים שיש לומנו באהבה רבה, והשם הטוב ישמרנו בחסדו, ויגמור הכל לטובה, ובאמת, בכל זאת רק שמחה. ש"ה ברוך השם, יום ג' ואירע, תר"א אומן. לכו חזו מפעלות השם. חי ורעי, בפרט ידיד נפשי ולוי הרתיק, זרע קודש, מחצבתו הנגיד וכולי, מורנו אברהם -אב -אב -אב ברשיכי, עם כל יצח יצב שיכי. ולכל אנשי שלומנו מגדול ועד קטן, לכולם אקרא לשלום, וכל טוב רבה וחמתן עזיזה לשלום אין קץ. הביטו ראו ויטמאו טמאו, מי האמין לשמועתנו שנזכה עתה אחר כל התלאות והרפתקאות והצרות והעדיפות עד הנפש שעברו עלינו, ובפרט בפרט עלי העני והאביון. נבזה בעיניו נמאס, אשר כולם חרקו שינם עלי ביותר, וגם עדיין לא שב שנאתם. עתה עתה בואו ברוכי השם, השיטו לבבכם היטב, והביטו ראו ישועת השם וחסדו ונפלאותיו עד אין קץ. שנזכה עתה לראות בעינינו עלה לדוגמה שנחקקה במרחקים מנוראות חידושי אדוננו מורנו ורבינו זיכרונו לברכה, לעיר ולגלות האמת ואמונה בעולם, וכל המידות טובות. ולהנצל מכל המידות רעות המבוארים שהם בליקוטי עצות הזה וכו'. בדרך עצות נפלאות ונוראות, והתחזקות עצום באמת עד אין סוף ואין תכלית. גדולים מעשה ה' וכו', אילו פינו מלא שירי הקיים וכו', רבות עשית אתה ה' מלוקי וכו'. ויקבלו עתה בשמחת דף הקטן רצוף פה שהגיע אליה משם שני דפים כזה. והנחתי אחד בידי והראשון אני שולח לכם. למען תראו בעיניכם ישועת ה', יראו עיניכם וישמחו ליבם. וכאשר החל השם מטבח להראות חסדו וטובו עם כלל ישראל ועימנו, כן נגמור נא בעדינו שנזכה שיגמור שם הכרך הקטן הזה בשלום ושלווה. ויתפשט בעולם ויפוצו מעיינותיו חוצה, עד שנזכה בסמוך להתחיל ולגמור, להתחיל ולגמור, עוד כמה ספריו הקדושים והנובעים הם וכו', עד יאיר אמיתת האמת בלב כל אחד ואחד מישראל, עד יקוים במהרה ותחותיו הקדושים, שהבטיח בכמה לשונות קדושות גמרתי ואגמור. כי עדיין, עדיין, איננו צריכים ישועות ורחמים רבים לגמור כל הנעל ויותר, ולהצילנו מכל שונאינו ועוזפינו וכו'. ישובו המה אלינו ואנחנו לא נשוב אליהם. ולהשם הישועה והתקווה שנזכה לסוס בישועתו תמיד. ועתה אני מבקש לבל תפרסמו הרבה לאיש זר, רק לאנשים שכלבבינו, ולגנוז היטב הדף הרצוף פה ולהזהיר כל מי שתודיעו לו שכסה הדבר, ולא יגלה לשום איש זר. ומבטחני שמאליהם יבינו בזה היטב. ומתוחני בטובי לבבכם, וכיוצא בכם, שוודאי תקיימו דברי בעצמכם, ולהקדים עשייה לשמיעה. הן לשלוח מעות בשביל פרנסתי הן בשביל עסק הקדוש הנד, שהוא זכות הרבים לדורות, לעולמי עד ולנצח נצחים. גם תדעו שהשמן שלח רבי אפרים נורא ירי מהדס כבר, והוטיב לפה לשבוע העבר שבאתי לכאן, ותהילה לקל גם כאן מקודם דלה כנראה תמיד על ציון הקדוש. מכל שכן עתה שומאיר תמיד. ולהשם התקווה שצמיחת קרן ישועה שלא תכבאנו עולם ועד. ועל ידי זה נמתקים כל הדינים מעליכם ומעלינו. כי ההדלקה הקדושה לציון הקדוש שלו הוא המתקה נפלאה מאוד. ומלאכם תבינו להזהיר את כל עד שש שהתנדבו כל אחד בביתו בכל עת איזה נדבות על זה. כאשר נהגו מקודם. וגם פה בסביבותינו לא התחלתי מחדש להזהירם על זה ולהשם הישועה שיהיה לי נורו שם תמיד. לא תכבה. וכמו כן יאיר אורו הקדוש ברוכניות תמיד, כמו שאמר בלשונו הקדוש, האש שלי תוקעת וכו'. יתר מזה אין פנאי להעריך יותר. דברי אוהביכם באמת לנצח, המצפה לתשובתכם ולקיים כל הנ"ל חיש כאן מהרה. והשם ידברך יצליחם בכל אשר יפנו, וירום קרנם בכבוד, ויזכו ללך בדרכיו הקדושים, בפרט להרבות תפילה ותחנונים, וביותר יפרש שיחתו כל אחד לפניו ידברך בכל יום. להשתדל לשמח נפשו תמיד, נגיד לבין שמחה בישועתו, נתן מברסלב.